Vänner fyra tio avsnitt. Yay! Yay. Min, eh, en av mina allra bästa vänner är vän Jenny och vänner idag, hannafall. Ja, oh, hej. Hey. Det är en ära att få vara här på <laughs> jubileumsavsnittet och allt. Skönt. Ja. Du är inte bara vän, du är ju radiolegendar. Eh, <laughs> kanske den allra bästa svenska populärkulturjournalisten. Eh, och en jävel på indie. Ja, det kan man säga. Jag var en jävel på Indie alla Hur mycket kommer man märka det här idag när du väljer några av dina favoriter um, från sista tiden? Ja, vi börjar ju börjar redan nu med en av mina gamla ett av mina favoritband genom tiderna faktiskt. Vi hör hur det liksom regnar lite i bakgrunden. Ja, Indie-gitarren kommer fram. Regnar, blåser lite. indie är mjukt och fluffigt. Um, vad är det vi Det är Embassy. I en remix av Duon Kiss Var skönt att det kom en embassy remix Jag vet precis det. den här veckan, har. det är perfekt Duon Music, vi kör Igen. Ja, eh, ja, ja, men som sagt, jag älskar verkligen Embassy. Jag tycker att det är kanske liksom Sveriges bästa band genom tiderna. Vad är det um, som gör dem till det? Mm, ja, men, jag är så extremt förtjust i um, Fredrik Lindsons röst. Jag ska vilja slapp sångare. det låter, jag vet inte, Det låter typ som att han är ett mellanstadiebarn som typ försöker uppsäka. Sjunga så fint den kan framför spegeln. Är det, det den... någonting som, som är vatt upp uppnå då? Just när det gäller Embassy så är det det. Jag tycker att det är i kombination med att de har deras extrema känslor för melodier. Och, mm. ähm, jag tycker bara att de är otroligt bra. Den här remixen tycker jag också är jättefin. Lite så här disco, lite så här fluffig disco remix. Skulle lika gärna kunna vara en Embassy låt i original. Ja, precis. Det, absolut. Hur tycker, du, hur tycker du att de håller nu då? För nu har de ändå funnits med ett tag. Har inte ändrat så himla mycket i sitt uttryck. Nej, jag, vet, jag, alltså, nej, jag kan inte säga att jag var liksom i extas när senast senaste skivan kom. Den här låten i original med på den skivan som kom i januari, tror jag det var. Ja. Um, ah, men, men den är bra, fast jag... Nej, de var, de var roligare när de dök upp och var så himla... De var ju extremt dogmatiska. Och det är fortfarande en av de bästa konserterna jag har varit på när de hade en spelning på ett litet ställe i Stockholm och istället för att spela själva lät en kinesisk karaoke sångerska sjunga låtar. Det, <laughs> det är sådana där konserter som gör att hälften av de som har kommit dit blir svinförbundare och andra att, hälften blir så nöjda för att de fattar men, konceptet. Ja, det är lite då? så är det. Men, och jag hörde ju även ett, ett par som ville ha pengarna tillbaka i entrén när en riktig konsert. Det är de har um, bearcoated som, äh, är, som liksom Man kan, tycka att, är, man kan tycka att det där är lite bajsnödigt också. Men just då liksom, när, de, när de kom och sina första skivor och mm. höll på sådär. Jag tyckte att det var helt fantastiskt. Jag tycker också sjukt mycket om. dem. Det här är en lite specialpodd. Vi brukar ju vara ute på utställen och spela in med lite sådär bestickskrammel och ölglada människor i bakgrunden. Mm. Men eftersom hela Jenny och vännerredaktionen har legat däckare i någon slags maginfluensa hela veckan så, så kör vi en här mysig söndagsvariant. Hemma hos mig ja. själv. Ja. Jag ja, tycker det... att det känns extra bra när du är här. Det är väldigt mysigt. Man fick kanelbuller och allting när man kom in. Ja, det var liten tv-surr här i bakgrunden. Ja, uh, ja men uh, jag, jag tänker att vi kör vidare. M mina, liksom, eller min stora musikupplevelse i veckan uh, var väl när jag kom ur den här maginfluensa-dimman mm. och, och upptäckte att medan jag var sjuk så hade jag ju uh, Jay Paul-albumet läckt Mm, jag, jag har inte hört att, någonting om det här, så jag är väldigt nyfiken och spänd nu. Ja, vi, vi ska spela inte bara ett utan två spår för den här <laughs> ja. läckta plattan. Det är ju lite småfult. Uh, han verkar ju väldigt ledsen över att han har läckt och, och hans skivbolag har gått ut med en massa såhär nej, gå inte ut och köp den på den här konstiga länken och sånt. Men vi, vi, vi spelar lite här ifrån den här. Det här är en, en cover. Vi mm. uh, ska se om du, om du känner igen den. Lyssna. Mm. Den heter Crush va? Ja. Eh, och hon oh heter Jennifer jag. Exakt. Men när, jag vet inte när den kom riktigt. Det här kan jag säga utan att ens kolla upp det. Ja. Eh, den kom 1998. Alla låter som kom 1998 eh, och har en video eh, kommer jag ihåg. <skratt> <skratt> För Var det MTV-år? Ja. Det ja. ja. har gått hela livet utan att ha satt tv eller MTV eller någon sån musikkanal så hösten när jag flyttade hemifrån så, så var jag bara parkerad framförallt ja, med en och bara plöjde alla, alla videos. Ja. Okay, jag kommer faktiskt ihåg just den här videon hur den ser ut men Nej, den här låten heller... kommer du i alla fall. Ja. Hur tycker du att den funkar i den här versionen? Jättebra, det här var ju ha? fantastiskt jättefint. Alltså Jay Paul är ju helt Sjukt bra uh, Han har ju varit så himla hemlig när britten uh, 2007 så kom den här BTSTU Heter den va mm. uh, av Vad ska hända nu uh, Vi vill ha mer Och så gick det liksom flera år Och så dök den upp uh, Jasmine förra året Alltså det är ju min absoluta favoritlåt Från 2012 mm. uh, Så att, hans album har man ju verkligen bara Suttit på nålar och väntat på. Och sen så miss, missar jag liksom när den är, läckare, för att jag är så <laughs> Det var typ flera kreat. timmar sen på bollen. Ja, jag, är så, mm. jag, är så. Ja, jag känner att uh, vi måste spela lite till. Mm, kör på. Uh, här är något som låter ganska annorlunda. Uh, Straight out Mumbai. Det är Paul. John Paul J Paul. Paul One of the budget One, one in the of the budget, budget. See you next time. på varenda låt. På, jag vet inte. För att, oh, oh. Ja, men jag tycker att den är grym men jag känner att jag skulle kunna potentiellt tröttna på den efter mm -hmm. ett tag. Men hade det ju även på den här Jennifer Page-låten. Ah. Eh. Det är ju, ju något som är speciellt med hans produktion överhuvudtaget. Ja, den är, är jätte... Det låter, jag, jag kan inte de tekniska termerna för det här, men det låter ju som att han har någon sorts konstiga limiter på allting. Han, det, det är så dovt. Ah. Uh, men jag, jag tycker att det var det som man fastnade väldigt mycket för med Jasmin till exempel att ah. det lät som ingenting annat än man bara... Oh det så här musik ska låta just nu uh. och i framtiden. Liksom. Men, men jag undrar, vad man tänker sig den här typiska ljudteknikern som står och testar inför någon konsert med, med en så här <laughs> Day <Die Straits>, uh, <laughs> låt vad de skulle säga om den här musiken. <laughs> du, när jag jobbade på, på Petri så var första, eller vi hade ljudtekniker fortfarande och mm. de första åren så var det till och med ljudtekniker som liksom, om man spelade någonting från vinyl så, så fick man lämna in skivorna till ljudtekniken innan så att de mm. kunde så här, kolla ljudet på dem. Uh, och det var ju vissa uh, låtar som, som jag spelade i Petri Pop som det var det liksom, nästan att de vägrade spela dem på grund av att de försökte. Det inte ljudproduktionen. Liksom. Nej. Det var någon var det single, jag vet inte vad någon raided department singel om jag vet. Förlåt Just den här det. skivan är felpressad. <laughs> det, fel. ja, det, det, det måste vara fel. Det måste de vara fel. ha varit vad De har varit väldigt hårt om dist eller vadå? Nej, det var ja, det var väl lite. Ja. Nej men jag, jag kan tänka mig att han kan Merlin möta liknande. <laughs> <laughs> gubb problem på du vägarna. Det vet inte heller eftersom det här är någon slags version. Det här kan vi inte färdiga låtar. Nej, men och precis. Och det kan, med, med, med, med hela Daft punk debaklet i färskt minne där det dök upp så många falska ja. låtar som folk trodde på så kan det ju vara värt att vara det. lilla nypans salt då ja, när det är vet inte. Eller inte. Men det spelar inte så mycket stor roll heller. Eller, just med ljudbilden. Jag, ty jag tycker det är roligt att det är nästa knäpp och, ja. det är också så himla maxad det är så sjukt mycket ljud ja. äh, intryckta och är lite så svajig nästan, att ja. det pulserar ja, alltså, äh, jag tycker det är så jävla grymt uh, men ja, uh, som sagt vänta på det riktiga albumet så får vi se, ja, det kanske är ännu bättre uh, jag, jag har ju någon slags uh, hösselskada här nu efter för jag har även haft ögoninflammation Möjligen en spektrum innan. Allting var lite extra sjukt. så Jag vet inte ja. vad som är vad. Men vi ska i alla fall lyssna på någonting som du har valt nu. Ja. Eh, som inte låter riktigt lika Ska jag presentera det här? Ska jag presentera det här eller? Ska mm. eh, För att det här är ju eh, hela konceptet med den här låten är ju lite alla rockjournalisters eh, våta dröm det är Det är inget som, som har förknippat med dig Nej jag vet och jag har, jag har lite så här egentligen så, så vill jag inte riktigt tycka att det här är så bra som jag tyckte det är. men det, att det är Lana Del Rey som gör en cover av en gammal eh, duett mellan Nancy Sinatra och Lee Hazelwood mm. och det ja det, det låter oerhört reaktionärt eh. Men det är jättevint. To get up 50-tals äh, pastiskygg äh, cover. Ja, precis. Den låter ju ganska likt äh, originalet. Men jag ja. gillar originalet väldigt mycket. Äh, som sagt, det är Nancy Sonatra. Det är duett. Och här var det Lana Del Rey och hennes som. Jag vet inte om du googlar det här. Men är inte Barry James och Neil Och är någon så här indie rock rockdude som hon är ihop med. Varför ska man lyssna på den här versionen då istället för originalet? Äh, När min, det är för... så lika. Ja, jag vet. Men jag är också väldigt svag för Lana Del Rey. Jag mm. tycker att hon är så... Jag vet inte, jag tycker hon är så himla fascinerande. Jag tycker hon är typ bland de vackraste, så här, rent så här, hur hon ser ut, människorna som liksom, nu levande. Och jag tycker också så mycket om hennes röst som är så här... Um, Ah, men den har också någonting av det här slappa som jag kan gilla väldigt mycket mm. i röster. Som, som jag sa när det gällde Embassy. Det här låter, hon sjunger inte alls som, som Fredrik Embassy. Gör, men det finns någonting så här väldigt så här relaxed och typ så här, lite så här. I hon är lite disträld. Låt liksom, ja. låter hon och sjunger. Jag tycker det är jättefint. Ja, AI har också skit mycket. Men det är ju, som du säger, man, man blir nästan lite så begejstrad. Ja. Som när man var liten och såg någon så här. Ja. Supersnygg hon är, tjej på tv ja, hon, hon, är bara, är så wow. hon är så overklig liksom. Man tror inte riktigt att hon så här Gör helt hon vardagliga visst. saker Går på gatorna som en vanlig människa Nej. Utan, ja, Hon är något annat uh, mm. Eh, vi, det blir mycket covers här idag i, eh, i Jenny och Vänner. Jag vet inte vad det beror på. Är, är du i allmänhet för eller emot covers? Eh, varken eller. Det beror på om det är en bra eller dålig cover skulle jag väl ha Nu har vi ju klarat av Jennifer Peach's eh, Crush mm. och sen den här gamla 60-tals-pallan. Eh, mm. Nu. Eh, ja, det här blir egentligen ingen riktig cover skulle jag inte säga. Den, den lånar lite av en, en härlig. En the millennial millennial anthem. Uh. Uh, Look, really I know girls love Beyonce. girls love to fuck with your conscience. girls hate when niggas go missing. And shawty, you ain't no different. These days it's hard to meet women. Feel like my love life is finished I've been avoiding commitment That's why I'm in this position I'm scared to let somebody in on this No new friends, no, no, no You know how this shit go You got your fair share of admirers That call your phone You try to act like it's just me But I am not alone But if you're alone Then say, say my name, say, say my, my name. name If no one is around you Say baby I love you If you ain't running games Say my name Say my name, you actin' kinda shady Baby. Why the sudden change? Say my name, say my name, say my name. Oh. say my name, say my name, say my name. If no one is around you, yeah. Uh. Say my name, say my name. Cause those other men are practice. And this ain't no time for acting. And this ain't no time for games. And this ain't no time for uncertainty. And this ain't no time for locking your phone. And not coming home and starting some shit when I'm in the zone. This is why I been saying, no new friends, no, no, no. You know how this shit go. This is not four years ago. Time escapes me now. Forget how it felt when this shit moved slow. I come through in whips that make a young boy take the long way home. All my young boys round me saying, get money and fuck these hoes. Where well, we learn these values. I do not know what to tell you. I'm just tryna find a reason not to go out every evening. I need someone that'll help me think of someone besides myself. I need someone I leave through the front door with Cause we don't wanna hide no more. Flushing not shy no more. Neither of us wanna play the side no more. No, I'm not alone, even though nothing was the same. Let me get your ass alone, let me make you say my name. Say my name, say my name, say my name one is around you. Say baby I love you if you ain't running Say my name, say my name, you shady. Baby, why sudden change? Say my name, say my name, say my name Drake och James Funtleroy. Konstigt Uh, Girls Love Beyoncé uh, med en med ett härligt litet lån från uh, Say My Name, Destiny Chills uh, episka uh. hit från uh, 99 uh, 2000 någon gång. Mm. Alltså, det här var ju asbra uh? Jag älskade den här raden som var typ så här. Where did we get those values? I do not know. <laughs> det, var, det, var, det, var, det var min favoritrad. Varför, varför gillar du den? Jag vet inte, den lät så stel och konstig. fast. Ändå härlig. Vad tycker du om Drake? Jag är väl, gillar väl Drake. Jag, men jag vågar inte väl. prata om, om rapmusik. Jag kan ingenting om rapmusik. Du, så att, ja. Men jag gillar Drake. Ska vi berätta om, om, det här, om, om Hanna Fals? <laughs> vi förnedra mig för hela podcast-Sverige nu? Ja, men det är ju roligt. Uh. Jag, jag och Hanna åkte taxi en gång i, i New York. Och, och så lyssnade vi på typ Hot 97, som är så här hiphop-kanal. Uh, och Hanna satt tyst i baksätet och bara nej, jag, jag förstår verkligen inte den här Den här, den, den här typen av rap, den förstår jag inte jag. Uh, och då, då, just då råkade det var så reklam för en, en grill. <laughs> Med lite beats i backen. Det här är anledningen till att jag aldrig mer kan prata. Kan du tala mer om rappmusik? Rap eller reklam brukar vi köra ibland. Ah, som en liten talning. Förlåt, ja, Anna. Nu ska vi, inte, vi ska inte prata mer om rap. Vi, vi, vi ska gå och någon slapp i R&B till, till någonting helt annat. Vad blir det? Ja, ah, eh, nu blir det lite drone här som jag har valt. Gud, eh, Ja, jag vet. Men... Första gången i en ny Ja, det här är så typ släpigt att det nästan inte är musik utan typ ljud. Uh -huh. Jag tycker att det är så otroligt skönt att lyssna på ibland. Musik. Du lyssnar på honom. Patter <laughs> du där? <det> Nej. De <laughs> <laughs> heter Barn Owl och är ett amerikanskt typ. drone-rockband mm. från San Francisco. Jag var ju jag inne på slow-core-scenen på 90-talet också. Som också var det är sant. Ja. För jag fick saker du inte vet om mig. Ja, för jag tänker att du kommer från något så här väldigt gulligt, twee. Håll från början. Ja, det är eh, ja, också. Nej, nej, Inte bara. Men, eh, jag, nej, men det, jag tycker att det här är jättefint. Och jag tycker att det här är... Eh, det kanske låter lite konstigt att lyssna på musik i, i, i det syftet. Men det här är nästan som ic icke-musik på något sätt. Det är så liksom... Oh, melodiöst. Det är, liksom, det är så långsamt att inte... Är det, är det som sån här grejer som foodies äter mellan sina 20-gräten? Ja, ja typ och så. Rensa, rensa Faktiskt. Gommen. Ja, jag, var, jag, jag var med i en annan podcast för ett tag sedan eh, med Simon Gärdenfors och då åt vi oss igenom hela det svenska ostsnacksutbudet och då ja. eh, tuggade vi oss en liten bit smörgåsrån mellan varje <laughs> ostsnäggåg. <och laughs> det är en aul sitt Ja, nej, för att god är en Jag tycker det är jättebra. Eh, mm. Jag vill citera från jag vet inte, Du får ju också en massa mejl från skivbolag när de släpper grejer. Mm. Eh, där de försöker beskriva musiken. Och eh, vissa av dem är, väldigt, är väldigt, väldigt dåliga på att beskriva musiken. Promo. <laughs> eh, eller, promo Koppen. Eh, precis. Eh, det här är från Border Koppen. Ah. <laughs> eh, ambience. Lite olika rytminstrument. Vissa kallar det coma rock. Andra kallar det vid andra namn. <laughs> det är jättekul. <laughs> jo. Vissa kallar det koma och alla andra kallar det andra. Han och uh, fall kallar det för och smågåsråd. Uh, ja. Precis, musik i småsvete, bara barna. Men gud vad sjukt. Jaha, uh. men uh, hur, ofta, när, hur ofta sätter du på sån här musik? Uh, uh, Var det låt? Uh, nej, för låt. <laughs> men ibland är jag, liksom, jag är, eh, trött på melodier och mm. hooks du lyssnar på sånt här. Vi ska spela en låt till som du har plockat med dig. Mm. Uh, lite, lite mer melodiöst och uh, poppigt ändå ja. får man säga. Oh. Vad är vi ska höra? Mm, de här heter Mount... Jag tror att man säger Mount Wolf. Uh, mm. uh, eller Mountain Wolf. Men jag tror Mount Wolf. Uh, de är från uh, London. Och är en så här <skratt> cool. <skratt> London. Uh, och är en, uh, men några så här hipster... Uh, Indie Kids som gör sån här musik. Det känns vi kan mötas i den här produktionen. Precis, jag, jag tror också det. Jag tänkte på det när jag hittade den här låten. Att bara, men den här, den kommer både jag och Jenny kunna stå bakom. Mm. Årens hippa musik ja, i, verkligen. i den här musiken. Det är ju hela det här Kate Bush-arvet. Eh, och eh, Den ja, dramatiska precis. sången, är det ja. det du tänker på med ja, precis. Kate bush ja. Det var det? ja, precis. Den dramatiska sången. Och så där mm. lite glitchiga ja. produktionerna som Lätt... skulle kunna vara vilken genre som helst. Ja, egentligen. precis. Uh, vänder lite grimes kanske också i, i skogsfallset. Ja <laughs> precis. Det här är ju motsatsen till avslappnad sång kan man ju säga. <laughs> <laughs> ja, väldigt väldigt dramatiskt ja. ja, men jag gillar, jag, tycker, jag, jag, jag gillar den här låten mycket den är... Mycket fint. Mycket, mycket fint. Jag har Hanna sitter och myser hemma vid mitt köksbord. Mm. Bland en massa sladdar. Uh, lite kanelbulledästa. Uh, lyssnar på söndagsmusik. Det blev lite så söndagsvibe. Ja, men det är det. Söndags det eftermiddag känsla uh, Jag tänker att vi, må ta vi måste ju så ändå plocka in någonting som låter lite klubbigt i, i den här podden. Ja. Uh, Gold Panda. Mm. Känner du till honom? Ja, Lite grann, men berätta för mig. om Nej, jag kan Kanna. inte berätta så mycket. <laughs> <laughs> ja, han är en britt, en, en britt, jag... -britt typ. Ja, precis. Som liksom ja, dök upp för några år sedan och alltid har gjort bra grejer. Men det känns som att han ändå passar så himla bra in i tiden just nu. Uh, det här låter lite haussiga än vanligt. Mm. Uh, Brasil heter låten. Det, det, det är några ljud i den här som jag känner igen jättemycket från en, en annan låt som jag spelar för den här växeln. Mm. Uh, du kan ju lyssna lite extra på produktionen. Jo, jo men det gör jag. <laughs> <Späksamt>. <laughs> uh, <här> nej, men nej. Jag gillar det. Det var bra. Uh, det var härligt. Jag är Särskilt nu på slutet gillar jag. Uh, det är ofta så att den här, här låtar. De kommer ja, igång precis. i sista tredjedelen. Exakt. Jag Och den här... Vad är den? Den här väldigt plastiga syntstråkslingan som ja. är i slutet. Tycker jag. Är väldigt det, det känner jag igen någonstans från. Det ljudet. Mm. Och sen tror jag att det som du menar var väl det här liksom smatter... Rum, ja, det, eller den här. det är någonting med de smarte hyttrummen alltså, som de har, väl, de har ju funnits har funnit såklart ja. men, men jag känner igen dem extra mycket från Mount Kimbis låt Need To Stray som ah. kom i som vi spelar det här i podden den det är något och det är någonting i det här lite för sjukt eller synkoperade också ja. Jag vet inte om det är det Men det är, jag kan inte tycka om mig Men det är någonting, det är lite så snubblande på något sätt. Ja. Precis. Jag tycker att Golpanda är väldigt bra På den här, att vara lite på gränsen liksom. så, så fort man tycker att det börjar bli Lite för bara konstigt Så plockar han upp En mm. melodikänsla i alla fall Som mm. är väldigt snygg uh, Näst sista låten ut I den här podden mm. Har du haft det gött? Ja har haft det riktigt gött. Riktigt söndagsgött, Jenny. <laughs> Okej, <vad skönt. laughs> det var ju skönt. Det blev inte. Det var ganska jävligt prettiga låtar vi har haft på grund av att jag väljer poplåtar. Ja. Men känner du inte att det har funnits någon sorts kärlek en Liten röd slapptråd i det. Det, det, ja, det äh, slår den. lite så här: mysbyx. Mj <laughs> Musik. Ja. Gud, bra. Ja. Eh, gillar man de här låtarna och vet, vet vad de heter så kan man hitta det på Soundcloud. Jenny Wennes Soundcloud. Eh, man kan också hitta alla andra program som vi har gjort där. Och på iTunes såklart. Eh, till exempel det avsnittet med Kärleksdöden och eh, Mont kimby låten mm. eh, kan man leta upp. Eh, man får mejla till oss på jennyochvanner.gmail.com om man vill. Eh, hojta på Facebook ifall ni tycker någonting. Tusen tack, Hanna, för att du kom hit. Ja, men tack för att du fick komma. Vi avslutar med något som heter Thundercat. Uh, heartbreaks och self